«Як це? Побачиш!» Волин сів на лежаку, голий, забувши про те, що люди повинні соромити свого тіла, але відкинувши, що зараз можна не соромитись. Він озирнувся і раптом їм здалося, що він усе тут знає, що він уже був тут колись, що навіть із заплющеними очима вийшов би звідси, не наштовхуючись ні на що. Він намагався ні про що не думати зараз. Тільки лиш про Лео. Але з ним щось коїлось. Ти завжди такий холодний, бо звик ходити легко вбраний у будь-яку погоду. А ось тут нарешті зігрівся трохи, сказала Лео. Однак ти значно холодніший за мене. Ось торкнись мене, а потім себе. Волин – знизив плечима, не відповідаючи. Але це була одна із причин його розгубленості. Він почував, що тіло його пульсує інакше, що в нього тіло тепле, не озерне, як завжди, а скоріше земне, як у леса, чи просто у білки, чи зайця, а не як у риб, яких він часто бачив серед себе у озері. Крім того, він дивився на вершину скриню, до вміста якої так і не торкнувся, після того, як розчинив її і збагнув, що знає, що у неї лежить, що знає ті речі, які там є, і що це його речі, саме його, голина. Чиї це чари, він не знав. Але тут вони були присутні. Хтось, Зачарував усе це. Хтось вищий за нього. І це не була царівна О. Він її чари розпізнавав зразу. Правив у цьому пилині подій, і йому стало лячно. Але так, і бувало перед стрибком на інше дерево, коли він вчився у білки і знав, що найпевніше може впасти, а не дістатися далекої гілки. І все ж стрибав. Так і зараз. Він розгорнув одну за одної одежини, які виймав зі скрині, сорочку, штани, теплий кожушок, постоли, онучі. Геть увась одяг, який міг мати його віку селянський хлопчина. І увесь цей одяг був йому знайомий, ніби снився колись, ніби він знав, Усе про нього, геть усе, як і решту у цій хатині. Може, род, що керує долями, усіх скерував мене якимось особливим шляхом зараз. Може, за цим стоїть невідоме мені, незнане і так само прекрасне, як алея Він повернувся до неї. Але щойно зайшла в кімнату вже вдягнена. Удавно просохло свою звичну одежу. Трохи ніяком, але ніби і хазяйським же рухом поправила вона те ложе, на якому вони щойно лежали, і поглянула на волина. Вдягайся, ну швидше, ходімо, адже поспішаю. Це в тебе такий одяг, який за тобою не дивиться. Та що з тобою може статися, коли... Ти так у лісі знаєшся, як у власній хаті. Останній, що Волин розповідав про себе з перелесника, що він і його брат, якого годував перелесник, залишилися тут на ціле літо, аж до осені. Вони заготовляють ягоди і гриби, полюють, просто живуть. Аж пізно восенив, повернеться у свої краї, аби звідси далеченько, то дудеш брат, добре знай дорогу, а Волин сам і не втрапив би. Батьки їхні давно померли, родичів мало, отож вони удвох так собі і живуть. Літо проводять тут на озрі, а зимою вертають у село, де стоїть батьківська хата. Але обідкалась, що вони з братом сироти, бо так собі удвох живуть. Її увага до Волина і Турбота ще побільшали. Тому вона знала, що він нікуди не поспішає. А в неї, аж у селі, що недавно розташувався неподалік від озера, батько, мати, молодший брат і дві сестри, та ще родичі і сусіди. Село маленьке, усі про всіх знають. Ще хтось забере сюди і побачить їх разом, будуть потім пересуди, та поговори у селі. «Чому?» – спитав Волин. «Що тут поганого? Адже ми кохаємось, це природно. Не вдавай із себе малого!» Сказала Лея розсержено. «Тим більше, я не знаю, де ти там жив і як, але ж видно, що розгуляний добряче, хоч і молодий, і все тобі просто. Не те, що я, не знаєш чи що». Село, як повстане проти когось, то і вигнати, може, світ за очі, ще й прокляне, і все таке. Людей треба шанувати».